«Ой, а що тут у вас таке робиться?» – проморкотіла Яна, впливаючи у камінну. «Йолка, що за двіжуха? Ти їм що, бехарівки не налила?» «Ой, вони такі швидкі, як діти. Як їх тільки зайшов, а вони вже посварилися». Матвій назвав Якова соліпсистом, а той сказав, що симфонію писати не буде.